Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i selam donosimo na posljednjeg božijeg postanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, plemerite, Ashabe i sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana. A zatim nastavljamo dalje sa prenošenjem komentara i opaski na dijelo kitabu teuhid, na dijelo teuhida, na dijelo monoteizma el-ledi huve haqqullahi al-al-abid ono što je Allahovo pravo kod njegovih robova. Laha glavno pravo kod njegovih robova. Bih nilahi ta'ala ćemo ovako, probat ćemo inšallahu ta'ala ovim tempom svaki dars inšallahu ta'ala da obradimo po dva poglavlja. Ima ih 66, tako da to bude u 33 darsa bih nilahi ta'ala da se, da se malo detaljnije odradi i obradi bih nilahi ta'ala. Prije ne ukrenemo, pade jedna onaj anegdota napametovo, kad rekao ovo 33, jedan naš zvaničnik poglavar, veliko dostojnik, doš, došli oni u rijade i mi sad ugostili, sjeli s njima, kaže a jeli koliko ima vas bošnjaka, 100 denata u rijadu? Rekao 33, kaže kote spih. spi? <laughs> Eto, namo, zna, kiselo se nasmija. Haha <laughs> ha, ha, rekao, haj što nam reče. <laughs> Allahu ekberdi nas pobi. <laughs> Nastavljamo dalje, braćo. Onaj... Nakon poглаvlja babel koji, poглаvlje koje koja poглаvlje bila prije. Imali smo poглаvlje podmu uh, at-tauhidi wa ma yukeffiru min adh-dhunub. Blagodat tauhida ida tauhid tay ku ibri she grehe. Ispomenuli smo dokaze i komentare ulama lemena na to poглаvlje. Zatim imali smo poглаvlje men haqqaqatu tauhid ko ostvarite teuhid istinski sa svim njegovim detaljima, ući će u džennet bez polaganja računa. Pa smo vidjeli vrijednost teuhida, vidjeli smo bitnost teuhida, vidjeli smo da bez teuhida, bez iskrenog, jasnog, čistog, kristalnog ispovjedanja vjere Allahu subhanahu wa ta'ala bez upućivanja ibadeta. Samo njemu subhanahu wa ta'ala ova vjera je ništavna. Ova vjera je ništavna. Što znači da da je teuhid nešto što je najvažnije u našem životu? Ono zbog čega smo stvoreni i ono što je naša primarna namjena, glavna namjena, ključna namjena. Pa šeh nakon toga spominje po glavlje da pojasni i da ukaže na bitnost očuvanja tog teuhida. Pa šta mora da se nađe kod mohida, kod iskrenog monoteiste da bi svoj teuhid očuvao? da bi svoju vjeru sačuvao i da bi bio od onih koji, da bi dakle bio od onih koji istinski i ispravno Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju njemu i badačine. Kaže šeheh, bab al-hawfu mina širki bab al-hawfu mina širki po glavlje strah od širka, bojanje od širka, jer je širk suprotno teuhijedu. Shirk je ono što se suprostavlja Teuhidu. Širk je ono što poništavate Teuhid. Košto će nam doći, bih nilahi ta'ala, u ovom poglavlju? Pa še hoće da ukaže ovim poglavljem. Dakle, onaj, Kullu men onaj ko je ostvario Teuhid mora da se boji za njega. Moraš da čuvaš ono što imaš. Čovjek kad ima malo više, ne znam, para, imetka, neki dragocjenosti to drži u ceflove ne da pa ga krijo vamo pa ako uđe da se zavara da pomisli da je ovdje da je onda vamo kad nešto krije kad nešto mu je bitno kad, nešto, kad, ne, kad neka stvar ima važnost kod njega on pogilaje da se čuva. Evo ti je najvažnija stvar u životu. I moraš da se bojiš za nju da ti nikako ne ode da ti nikako ne ne isčezne, da, da dakle da nikako ne ne ne ne ispari. Kaže fa kullu man haqqa tauhid labudan yakhafa min ash-shirk. Svaki onaj ko je ostvario tauhid mora da se boji širka. Mora da se boji širka, zbog toga je poslanik sallallahu alaihi wasallam koji je sejidul muhaqiqin, prvako ni koji su ostvarili tevhid na pravina, koji je pozivao tevhid, radio za tevhid, umroo za tevhid sallallahu alaihi wasallam, učio puno dove da ga Allah srb. sačuvao od širka, ko što će nam bilo ilahi tada doći. Također Ibrahim alaihi wasallam. Pa šeh ovdje da nam ukaže na opasnost širka, koliko je širk opasan, navodi širka. Prede ke adetih ko što je njegov adetel i njegova praksa u njegovim knjigama da ne filozofira puno, ovaj je vjera jasna i čista i kristalno jasna. Šta kaže? Ua qavli hi ta'ala i govor Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahe la yagfiru i yušra kebihi ua yagfiru madune dhalike li meješe. Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se širk čini a oprostit sve ono drugo, ono me kome on hoće. Zatim navodi govor Khalilu Allahe Allahovog subhanahu wa ta'ala Miljenika, prisnog Ibrahim alejhis salam koji kaže vojedunubni wabaniya an na'budal asnam udal mana isinove moje od toga da obožavamo kipove. Zatim navodi hadis poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem koji kaže akhwa fima akhafu alekum al-shirk al-asghar. Stvar ko za se od koje se najviše plašim po vas kaže Allahu poslanik sallallahu sellem je mali širk fasu'ila anhu faqala pa ay ubit anunemu sta je to kaže ria pretvaranje doći će nam detaljno pojašnjenje toga zatim kaže Abdullah ibn Mas'ud prenosi da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao Tako to bilježi imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nara kaže onaj ko on, također bilježi imam Buhari kaže ko preseli a doziva Traži, dovi, pored Allah subhanahu wa ta'ala nekom drugom, pridružujemo dakle u ibadetu, druga, ekvivalenta, rivala, smatra i veruje da mu je neko sličan, dađale nara učići u vatru. Zatim ima muslimo Jabira ibn Abdillah kaže, anna rasul Allah sallama kaal, men lađi Allaha la yushiriku bihi šeji, a dađale ljenne ko Allaha sretne, a nečini mu širk, Ne pripisujemo druga u ibadetu ili u nekom pravu od Allahovih prava, ući će u džennet, prije ili kasnije, ko će nam doći da tajno. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ دَخَلَ النَّارَ A onaj koga sretne, ko sretne Allah subhanahu wa ta'ala, يُشْرِكُ bihi شَيْعَ A, a čini mu širk, pridružujemo nekog, dakle u ibadetu, smatram u nekog ravnim, ući će, će, će u vatru. Dakle, vidimo braću da je povezanost između ovog poglavlja i poglavlja koje je prethodilo enna tahiquqa tauhid 'inda ahlihi znači da ostvarivanje tauhida a to je da ga očistimo el taj tauhid da ga ostvarimo da vjerujemo da praktikujemo mora uz njega da dođe straho od mora znači da dođe mora mora čovjek da zna da Ne smije da bude muhatir, mu gamir, ne smije da bude avanturista kad je u pitanju tauhid. Ne smije puno da eksperimentiše. Ne smije puno da ulazi u stvari koje su sumnjive jer vidimo ovdje da ovi ajeti hadisi Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa ukazuju na opasnost, znači onaj ukazuje na opasnost širka da treba da ga se bojimo. Dakle, Najješčim strahom ان ثرى فرّ منه فرارنا من الاسد دبجيم او شركه كاوшто بيбяжали од لва اكو билав країно на нас иожеще иожеще jer vidimo da poslanik sallallahu alaihi wasallam vidimo da ovdje Allah subhanahu wa taala kaže inna Allaha la yaghfiru ay yushrak bihi Allah subhanahu wa taala neće oprostiti da mu se Kaže Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se širk čini. Allah subhanahu wa ta'ala se ovdje izražava subhanahu wa ta'ala onako kako samo on to može i zna uzvišeni u, u opštenom obliku. Znači neće oprostiti da mu se širk čini bilo koja vrsta širka. Bilo koja vrsta širka. Bilo da je mali, bilo da je veliki i bilo koji način širka. I bilo kome da se čini taj širk. Seva enkane, rađulem salihan, bio to da doba, dobri čovjek ili to bio poslanik ili neko od meleka ili... Nema razlike, nema razlike u tome. Allah subhanahu wa ta'ala ga neće oprostiti. To je jedini grijes za koji Allah subhanahu wa ta'ala neće, kaže da ga neće oprostiti. I ovo, ovo bi bio dovoljan tembih, dovoljno upozorenje, da ne znamo više jedan drugi ajet, kad je u pitanju širk osim ovaj, on bi nam trebao biti dovoljan da se čuvamo širka, da pazimo, da naučimo, izučimo kako i na koji način da bježimo od te pošasti i od te stvari koja može da uništi našu vjeru, našu vjeru naš dunjaluk i naš ahiret. Kaže mu al-Khawf mina shirk i usmiru samarat, kao Šejh Salih al-Sheikh, hajdi Allahu ta'ala, plodovi straha od upadanja u širk daju moraju biti sljedeći. Znaci ako se bojiš širka, ne samo se bojiš širka i to je to, moraš da spoznaš šta je širk da bi ga se bojal. Da bi ga se čuval. Ako kažeš mene straha od širka, ja to ne smatam. Ko što govore ljudi, nisu upoznali šta je hakikatu širka. Zbog toga mnogi od kuburija smatraju da je Vrhunac Teuhida da dozijeva drugog mimo Allaha. Ja sam vam čitao kad smo radili Teđrejdu Teuhid, fetve određene uleme, Leme, čije su knjige prevedene, našu veliku žalost nećemo spominjati njihova imena, nisu dostojni da im se imena spominju na međlisima Kaže Pitaju ga, oni kaže, slušao samo od Vehabija, kaže taj pitalac. Da ne smijem da dozivam i imama Bedevija, da ne smijem da dozivam Abdul Qadira Gejlania, da ne smijem da dozivam, ne znam, još neke od ljudi koji oni smatraju Evlijama, neki od njih, to isto jesu bili dobri ljudi, neki od njih, poznato je bilo su bili fasici. Pa odgovara ovaj alim. Puno se forsira kod nas i tako je, je, kako je skončo. Aleyhi min Allahi ma yastahiq njemu od Allaha pripada ono što je zaslužio, kaže i da a'teqatte, kaže, ko budeš vjerovao i budeš ubijeđen, an Allah je huo nafi'udbar da je Allah s.w.t. taj koji je korist, koji može da našteti, koji upravlja, koji, fela ba'sa, kaže, nema smetnje, an te steghitha bin Hbihau la'il salihin, da tražiš pomoć, neposredništvo, posredništvo, nego, ne nego da tražiš pomoć u ti ljudi. Ja vam ja što on govori što on čitave ajete, što uči ajete kad se nije podučio širk. Zbog toga hafu mina širk nakleo od straha, od plaoda se čovjek bude širka jeste da se nauči, da se poduči šta je to širk. Izbog toga je bitna knjiga. Krenu, nači vidite, ta knjiga. Jer ja šejh krenuo, znači vide videćete bini lahi taala kako bude šarh i komentar i obrađivanje knjige je odmicalo, vidjet će te barake Allahovu, tebara, kevotala, pomoć za šeh spominje detalje. Efrat, ogranke širka, gdje mora da budeš, tako, kako, na koji način, da se čovjek toga čuva. Zbog toga je to mnogo, mnogo bitno. Kaže, mora čovjek da bude alimun bi širk mora čovjek da nauči šta je to širk, kako biva, na koji način se dešava, koje su njegove vrste, i da ga se čuva, na taj način či da se sačuva toga. Kaže drugi plod, jesli njekunemu ta'alimem biti teuhid, bi anva'ihi, da se poduči teuhidu, iva rstam tawhida hatta yaku hatta hatta, hatta yaquma fi qalbihi alkhawf min alshirk da da na kuntu ja se biyi za taj svoj tawhid da se biyi da mu shirkne upadne do mu propasti to što ima to blagodat koju ima zatim kaže an alkhayfa min alshirki fi qalbihi daimul istiqami ala ta'atihi mumtagiyan mardati llah ka jonai ku ispoiz medzu ove dvije stvari spoji između toga da samo Allaha obožava, da samo Allaha učini i bade, da mu priznajete uhid, da mu priznaj, priznaj njegovu jednoću rubu, bih je to uluh, je to je sifat. S druge strane, boji se širka, stalno pazi da ne upadne, da se ne uprlja i ne zaprlja, fe hada rođulj kaže, ovakav čovjek je ovakva vrsta insana, Kaže šta biva sa njim je kunu fi da daimul istiqame u njegovom srcu je sta stalna postojanost yani, istikamet da se čuva da dovi Allahu subhanahu wa taala da puno ibadeti da ga Allah subhanahu wa taala ne iskuša i onda to je čovjek kažu kathiru al istighfar ke, uh, ku puno čini istighfar ku se puno kaje, koji puno preispituje sebe zbog toga je zbog toga je dakle bitno da se čovjek podučio tim stvarima Jer će to da ga učini boljim, hem će da nauči najbolju stvar, da se srčuva od najgore stvari i to će da ga učini Bidni Allahi da bude od unika koji Allah Subh'ana Ta'ala nazila sabiqom bil khairat. Onaj koji trči, koji se takmiči u dobrim, u dobrim delima Bidni Allahi Pa smo rekli, kad je u pitanju širk, spomenuli smo definiciju širka, hua išrahu gajri Allahi ma'ahu, To je da čovjek smatra Allahu subhanahu wa ta'ala nekog da mu bude sličan ili da mu bude, da bude isti koji Allah subhanahu wa ta'ala ili da ga stavi na veću mertebu, odnosno na veći istupanj ili stepen ili level u bilo kojem segmentu od ibadeta i od vrastate uhida. I od vrastate uhida. Da smatra neudhu bilja nekog Allahu sličnim u robobijetu. Da neko pored Allaha može da stvori, da da ne, da izliječi, da... Znači, ili da smatra da se nekom može uputiti dova, da se nekom može zaklad korban. Ili da se na nekog, kad su u pitanju, smavu, kad su u pitanju srčani i badeti, da smatra i da vjeruje da se na nekog može osloniti koji se oslanja na Allah. Da se nekog boji koji se boji od Allaha, da se boji u tajnosti i sl. Ili, kad su u pitanju smavu sifat, da smatra da je neko savršen u njegovim imenima i svojstvima, ko što je Allah subhanahu ta'ala savršen u svojim imenima i svojstvima dakle kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah neče oprostiti da mu se išta u širka čini bilo šta i bilo ko da mu se smatra ravnim da mu se pridružuje da se nekom dakle onaj čini ibadet mimo njega subhanahu wa ta'ala a mimo toga Allah subhanahu wa od ghafara, jaghfir u jezičkom značenju, dakle prostitili u jezičkom značenju, znački prekriti, da Allah subhanahu wa Zbog toga se šlem u arabskom um jezi, kaže mihfir. Mihfir je šlem jer on, dakle, on čuva, on prekriva, on, znači, ghafara, znači, setara. Tako da Allah subhanahu wa ta'la, ta dakle, jesturu l-aether, dakle, Allah subhanahu wa taj ta kui, dakle, ljudima briše te grijehe i prekriva i da se oni više ne vide i da ih više nema. Dakle, ja, ya, la jaghfiru. Dakle, ojagfiruma dune dalike. Sve mimo toga Allah subhanahu wa ta'ala hoće li oprostiti, neće oprostiti, kome će prevagnu dobra djela, kome će prevagnut loša djela, to se vraća na Allahovu subhanahu wa ta'ala, volju na Allahovu subhanahu wa ta'ala, htijenje. Međutim, kad je u pitanju širk, Allah subhanahu wa ta'ala tu ne da nikakav kompromis. Dakle, nema kompromisa, nema tolerancije u širku. I zbog toga čovjek mora, mora da ga se čuva. Nači u ovom ajetu imamo dokaz anel magfirata la takun liman ashraka shirkan znači u ovom ajetu znači, vidimo da Allah subhanahu wa taala neće oprostiti onome ko čini širk bilo da je taj širk veliki ili mali razlika između dva širka mali i širke svakako manje opasan jako on prvo i gori od svi onaj velikih grijeha među nije kao kao veliki širk među tim islamski učenjaci Allah subhanahu wa taala U svim surama u kojima spominje širk, spominje ga u opštem, spominje ga u tom neodređenom članu i u tom opštem obliku. Kad kaže wa abudullahi wala tusyriku bihi shay'a, i Allahu ibadet činiti nemojte mu ništa nikog i nikako ramnim smatrati. Dakle nemojte mu širk činiti. Pa kaže samski učenjaci vidimo da Allah subhanahu wa taala u svim ibad, u svim ayetima ne pravi razliku među širkovima. Što znači, pa kažu islamski učinjaci, kako onda, koja je razlika, kaže veliki širk je taj onaj koji sahiba, onoga koji ga počini i ko na njemu ustraje, na tome preseli, ne pokaje se, ostavlja ga vječno u batri. Za njega nema spasa, njema izlaska. Dok mali širk, ukoliko čovjek upadne u njega, ne pokaje se, ne bori se protiv njega, ne čuva ga se, Kaže, takav širk će čovjeka nužno odvesti u vatru, Allah s.a. ga neće oprostiti, međutim ne ostavlja ga vječno. Dakle, to je ono što je izabrao šehyhu l-Islam i bntaimije i emmetu da'wa i neđdije i imami, onaj kako se zove učenjaci, imami neđda. Na osnovu aja taj hadisa koje Allah s.a. spominje jeste da, dakle, kad je u pitanju razlike između velikog i malog širka, mnogi učenjaci kažu da, da mali širk podpada pod velike grijehe, da će se mali širk vagat, Pa ako prevagnu dobra djela, prevagnu. <coughs> Međutim, ispravniji govor Allah subhanahu ta'ala najbolje zna jeste da i mali širk mora čovjek da ga se čuva zbog toga što je poslednji sr.a. Sene spomenuo, najviše će ga se bojim po vas. Međutim, rekli smo razlike između velikog i malog širka. Veli mali širk poništava dijelo i ne ostavlja čovjeka vječnu u vatri. On je u osnovim u uhid, ali je zapr, zaprljio i oskrnavio svoj te uhid. Međutim, onaj koji počini veliki širk, taj je poništio s u potpunosti. Na nas Allah subhanahu wa taala sačuva svih vrsta svih vrsta shirka. Dakle kaže Allah subhanahu wa taala: Inna Allaha la yaghfiru an yushrak bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah neće oprostiti nikako, ni po kojoj cijeni da mu se širk čini, a onaj oprostiće, oprostiće mimo toga kome on hoće subhanahu subhanahu wa taala. Dakle je upuno ajeta u kojima onaj Allah subhanahu wa taala prijeti ljudima I govorim i upozoravaj na opasnog širka kad kaže Innehume i uširik billahi, faqad harramallahu alaihi il jenna, wa ma'wahun -na, wa ma nar, wa ma'wahun nar, wa ma'li min ansar. Kaže doista onaj koji počini širka Allahu subhanahu ta'ala, Allah mu je o haramio mu je jennet. Gotovo, nema ulaska, wa ma'wahun nar, njegovo odredište je vatra, wa ma'li al-zhalimina min ansar, a zalimi, nepravednici pravednici, dakle oni koji neće imati pomagača. Neće imati pomagača. Allah subhanahu wa ta'ala prepustici. Završeno. Zatim kaže subhanahu wa ta'ala: "Me jošrik billahi fakanna ma kharra min as-samaa' nakli ona", kaže koji bude počinio širka Allah subhanahu wa ta'ala kao da je pao sa nebesa i lupio. Fatakhtafu at-tayr u Tehu je Beher, Jahoovi i mekanin sa Heka a či kaže koda će ga pokupi znači. takako Allah vantalja opisuje tu pogubno šrkka dakoda ć ga raskomadati znači on najptice i da ć ga vjetrovi odnijet. Zatim Allah som Hanovetara posla niku svoe sal Allahu alihi o Selleme govoreći o šrku ka pa akoširk bude spočinnio. Le jehba tan ne amelok, svaćeti djela bit poništena kaže Allah subhanahu wa taala svačet i dela bit poništena upozorava svog poslanika sallallahu alayhi wa sallam opasno širka koji je bio imamul mu'ahidin vođa imam i predvodnik mu'ahida sallallahu taala alayhi wa sallam znači vidimo da ova vrsta šir, da ovaj ajet umuuman generalno ješmel smel sadrži i obuhvata sve vrste sve vrste širka i da čovjek treba da se čuva i da čovjek treba da se čuva Kuntum khayra ummetin uhridjat linnasi. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže viste nabuli narod, koji se pojavio među ljude. Ta'muruna bil ma'rufi, wa ta'anhauna anil munkeri, wa ta'minuna bil lah. Dobro, tražite da se dobro čini rajue da se dobročinina zlava vracahti. Wa Allah subhanahu wa ta'ala veruete. Allah, wa Allah subhanahu wa ta'ala veruete. Zatim, šeikh navodit dalje ayet iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige je kaže govoreći nam Ibrahim alayhis salam mi smo braća slušali puno Ibrahim i govorili smo na prošlom dersu da de Ibrahim alejhi salam od onih koji Allah subhanahu naziva ummetom imam u hayru predvodnik čovjek koji je vriedio i vriedi sallallahu alayhi wa sallam koli kojan ummet koji se borio protiv širka u mladosti u starosti je zovu Ebu Tauhid koji je od direktnih predaka Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam koji je napravio Allahovu subhanahu wa ta'ala kuću da mu se tauhid ispoveda i da se samo njemu ibade čini. I dođe Ibrahim, aleyhisselam, onaj koji nebolje poznaje, uz poslanika, sallahu alaihi wa Allaha, subhanahu wa ta'ala, onaj kome dolazi poslanica od Allaha, subhanahu wa ta'ala, onaj koji je učinio velike stvari koje od njega tražio Allaha, subhanahu wa ta'ala, šta kaže? i وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ I udali mene i potomke moje ili sinove moje, od toga da obožavamo, da obožavamo kipove. Dakle, Ibrahim a.s. koji je ostvario tevuhid, kojeg Allah s.w. opisuje ga kao kanit, pokorni, hanif, čiste, jasne vjere. وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِكِينَ kaže Allah s.w. za njega. I nije nikako bio od mušlika. Ništa nije imao sa mušlicima. I na ovaj način, Na ovaj način, Ibrahim a.s. dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva. Što kaže dalje? vođi uđenubni i uobani je an na'bud asnam i udali mene i potomke moje od toga da obožavam o kipove. Što kaže? Rabbi inne hunne adlelne kathira mine nasi. Gospodaru moj, oni su doista puno ljudi zavrli. Kipovi su puno ljudi zavrli kao što vidimo danas. Na razne načine. Na razne načine. Možda nije Kijip, ali jeste Wethem. Nije Kijip, ali jeste Wethem. Sonem, islamski učenjaci kažu šta je razlika između Wethena i Sonema. Uh, Wethem je sve ono što se obožava i čemu se i bade čini bilo kojeg oblika, da je kamen. Kad borisišno dok Sonem, Sonem je onaj ima lik čovjeka. Mi vidimo da je šeit Alainatullahi aleyhi razne načine iskoristio da ljudi obožavaju. I dugo, imamo Allah s.p. So pao ovim Madonija, Kabore ovim Madonija, ne znamo ovo ovim, ovako oni se okreću u kasuncu, piramide, ovi ovamo, ovi Razne vrste širka. Kako kaže Ibrahima aleyhi s.s. doista su zaveli mnogi od ljudi i dovi vođnubni vabaniye an na'budel asnam i sačuvaj mene I potom moje od toga da obožavamo kipove. Kaže Ibrahima Tejmi, rahimahullahu ta'ala, veliki imam tabi'ina, min sadati tabi'in, kad je pručio ovaj ajt, pa mu glas zadrhtao. Srce mu se uznemirilo što je rekao tabi'inima i ațba'i tabe'ini prvim najboljim generacijama ko ima poslanijek sallallahu alaihi wasallam se doči khairiyet im prijednost i vrijednost kaže vo men je manbala ba'd al-ibrahim ko nas može da bude siguran za sebe ako što ibrahim alayhi salam upučava kudo vi, vi, nakle, vidimo koja je opasno shirka vidimo koja je opasno shirka i zbog toga vidimo ko god dođe i kove neke stvari svata allah subhanahu wa ta'ala da iskuša tim stvarima Allah Jalla Fir'ulaga iskuša tivih stvarima. I toga su islamski učenjaci. <laughs> Na čelu s poslanikim sallallahu sallam sallam sallam u Mekki govori samo o tevhidu. U Medini govorio o drugim propisima i o tevhidu. Cijeli svoj život govori o tevhidu. Isto tako islamski učenjaci ovog našeg dobar. Šeha bin Baza, rahimahullahu ta'ala, preko 60 puta prokomentariso kitabu tevhid za vrijeme svog života. Abdullah al-Qusayr preko 30 puta pro prokomentarisao Kitabuti Ovid mora da se opreće, da se odnavlja, da se ove stvari stalno spoznaju, jer šeitan dolazi sa raznim inovacijama. Sa raznim inovacijama! Znači imali smo, ima, ima ta vrsta, razumiješ, koja je ušla u sufizam, pa sufije su ukrenule, razumiješ, sa pretjerivanjem prema svojim šehovima, prema kaborovima, prema evlijama, prema da ih dozivaju. Dakle, nisu svi isti, ima sufija koji su samo u nekim bidatima, razumiješ, hukćanju, ovako, onako, mišti ima. Nikoji obožavaju svoje šehovi, koji obožavaju te neke evlije, koji ih dozivaju. Koji govore meddedja, arifai, pomozi nas, arifai, slično. Nikoji dozivaju Allahov poslanika, sallahu alihi wa sallam. I ljudi se to skoro preveli kod nas priču, Turčin neki je priča o Albancu koji je na crno ušao u, <coughs> u, Medin, u Medinu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam I on priča, dar si on ljudima, to emotivna priča, to se kod nas duše razgalile, kaže Ono stao tu na crno samo da bude blizu kabura poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kad ga je uhvatila policija, tu si na crno, nemaš baravišnu vizu. Kaže on počeo da plače i govorio Allahov poslanice, nismo se ovako dogovorili, nismo se ovako dogovorili, nismo se ovako dogovorili, kaže i presali tu oni ljudi počeše da plaču. To suze, to vriska, to pogodi je emocija to. Allah subhanahu teala sa čuva Šta si se dogovorio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi vesellem? Šta ima Allahov poslanik sallallahu alejhi vesellem? Allahov rob i Allahov poslanik. Allahov rob i Allahov poslanik. La tutlunike matrat innesara mesiha ibn Marijam. Kaže Poslani Sala Ne dižite me na stepene i ne uzdižite me ko što su kršćani uzdigli. Isa, Mesiha, Sina, Marijam. Innemo ene abdullahi wa rasulio. Doista sam ja Allahov rob i Allahov poslanih. Mukerramun, onaj koji je počašćen, o plemenje, uzdignut, najboljeg ahlaka, bi ebi bi aba ina hu evo umme hati na draži je od očeva i majki naših međutim Allah ovo pravo je Allah ovo pravo poslanik salasalina je onaj koji dostavlja poslanicu i ljudi dolaze sa ovim raznim stvarima ovako igraju na emocije dođu i igraju na emocije ovako sa ljudima kaže ne znam vidiš Alah, evo Sanjo, pa na jedan priča, ne znam, rukovom mu se poznanik sa sene skabura, pa ne znam, lako, pa katastrofa. Pa dođe onda sa nekim novim vrstama širka. I sa novim vrstama zablude. Da znači, čovjek se oslanja na svoje mogućnosti, u potpunosti ti to možeš, ti znaš, ti si jak, ti si čvrst, samo to zacrtaj sebi u umu, mi life coachi, znači sad krenovi novi, novi influenceri, on da daje gas. Sad ovako um pokreće, ono um pomera, um ovako, um. Onako se satanističke fore i fazoni. Allah subhanahu wa ta'ala te podući odori. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumme ya hayu ya qayyum, uživio vječni bi rahmetike esterif. Tvojo milošće tebe pomoć tražim. La te killni ila nefsii tarfata ainin. Ne ostavi me sebi nikoliko je treptajotka ne možeš da pomeriš bez Allaha subhanahu wa taala zbog toga nam je propisano da govorimo la havla wa wala kuvvete illa nema sna agenit moći za promjenu i stanja u stanje osim sa Allahom subhanahu wa taala i sa njegovom snagom i sa njegovom moći sve su to razno razne vrste širka i zbog toga što bitno je da te stvari naučimo da u te stvari ne upadamo zatim kaže Allah subhanahu wa taala inna ma ta'buduna min dunillahi awthana وَتَخْلُقُونَ إِذْكَا Doista kaže pored Allaha ili sa Allahom subhanahu wa ta'ala obožavate awthan. Awthan dakle sve vrste, se vrste božanstava, se vrste kipova bilo da imaju oblik ili nemaju. وَتَخْلُقُونَ إِذْكَا I na taj način stvarate, širiti, potvarate Allahovu subhanahu wa ta'ala veru. Poslanika sallallahu alayhi wa sallam, koja bila doba poslanika sallallahu koji wa sallam, koja bihla bihlaži imam Ahmetu da Hurire. Allahumme la taj'al qabri wethan yu'bedu. Gospodaru moj ne učini moj qabur da bude wethan yu'bedu. Da bude dakle <coughs> stvar Božana. I to je do skora bihla praksa, razumiješ da kod nas su to radili. Poredovi direkni hadisa koji su sahih, kičis. lanci, prenosi lanci poput sunca. Ili poput bedra, poput mjeseca, U vedroj noći. I prave kaburove unutar masjida. Postanik sallal sallama, nije ni kaburove ljervesnika, nije u kaburove ne znam nikakve velikana islično. Allah subhanahu ta'ala da nasa čuva toga. Kaže dalje li Allaho postanik sallalahu alaihi wa sallama fi al hadith, ekhvafu maa e khafu alaykum al shirkul ashar. Fakile maa hua ya rasul Allah. Kaja Rdija. Kaže ono, čekaj se najviše bojim po vas jeste mali širk. Pa su rekli šta je to Allahov poslaniče? Kaže radija. Pretvaranje. U ovom hadisu, braćo, vidimo također povezano s ovim poglavljim. Kaže, ako poslanik sallallahu alayhi wa sallam za mali širk kaže najviše čega se bujim po vas je mali širk. Kako tek onda treba da se bujimo velikog širka? Ako poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže za mali širk. Druga stvar i drugo upozorenje na koje treba da obratimo pažnju kome to govori Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam. Ashabima ridmanu lai koji su najbolje poznavali ovu vjeru, koji su nam prenijeli ovu vjeru. Najviše čega se bojim po vas je mali širk. Onda mi još više je treba da se bojimo, jer smo, dali li, vremenski od Allahovog poslanika, sallal seleme, i nismo ni nokad ashabari dvanu lajta. Onda dođeće i jasno je to. La ilaha ila nema Boga, si ima Laha, nema, nemajte nam te fore i to, tekfirovske ovako, onako. Kaže, poslanika sallal seme, poslanika sallal seme, je to kaže Rija? Rija pretvaranje. Pa imamo dvije vrste Rija, Rija munafika. Dakle, rijaa munafik, odnosno Rija, pretvaranje munafika. Lice mjera. I to je pretvaranje u osnovi vjere. Da čovjek jodhiru l'islamu, jodhiru l'kufr. Pokazuje nam islam, a u stvari u sebi čuva, skriva kufr. Jura unan nase, wala idhkuru unallaha illa qalila. Ljudima pokazuju jedno, a ne spominju allaha osimalo kad opisuje kad opisuje munafike. Zatim kaže Boriya ul-Muslim, a kaže Rijaluk ili pretvaranje kod muslimana muvahida, monoteiste, en juhassine surata ibadeti min ađli nadarir rođul. Kaže da malo u ljepša oblik dodate ukrase određenom ibadetu da ljudi to malo vide. I to je mali širk. I to s sako dešava. Zbog toga, poslanik, sallallahu aleyhi wa me kaže da se toga neviše boji po nas. Jer to nima kom je došlo. Pogotovo, kad se priba, pa vidiš nekog, pa ovako, pa nakon, pa da pokar pa kako si dobar, pa u nekom i baletu. Međutim, šta je rješenje za ovu stvar? Mora ček da se da se bori. Mora ka to osjeti, da kaže, minna, shetana, da se okrene i da se od toga trgne, i da dovi Allahu subhanahu ta'la za ihlas. I e inša Allahu tera da neće imati grija za to. Takođe, Kaže, kad se desiova stvar, desio stvar i da arada, veliki širk juhbitu l'amal, poništava sva djela. Koda i nikad nije bijena. No kaže, mali širk, ova vrsta uvog rijaluka, la juhbitu l'asl, ne uništava osnovu djela. Juhbitu zijade, uništava taj zijade, taj dodatak koji si dodal i imaš grijeh za to. Nemaš nagradu za taj dodatak i za nastavak tog ibadeta koji si započeo, nemaš nagradu za njega i imaš grijeh. Međutim, ako se pokaješ, u toku tog ibadeta, Inša Ta'ala, da će Allah, ta Allah Subh'ana Ta'ala oprostiti. Ili će te nagraditi za tu borbu. Jer zna Allah Subh'ana Ta'ala koliko je insan, Allah Subh'ana Ta'ala stvorio insana, koliko je teško da se bori. وَلَا قَوِيَّ إِلَّا مَنْ قَوَّاهُ اللَّهِ I nije jak, i nema jakog, osim roga koga Allah, kog Allah Subh'ana Ta'ala ojača. Dakle, ovdje vidimo da se poslanik sallallahu alaihi wa kaže, ono najviše čega se plašim po vas, jeste mali širk. Također Ova stvar upućena je, braćo, ljudima koji praktikuju vjeru stalno. I ovo se njima dešava. Zbog čega, kaže li ene anvaran nas, zbog toga što pogledi ljudi su uprti ka njih. I vi znate i morate da budete svjesni da svako od vas pojedinočno nosi taj emanet, emanet sunneta Allahovog poslanika, al emanet euhida, emanet čistog ispravnog meneđa I da su oči uprte u vas. I onda gledajte da izgradite iskreno sa Allahom i svakom će se ovo dešavati. Ljudi gledaju. Podučiš ovoga, podučiš onoga, ovako onak on te poslije paziti. Sad sad, no, pomiješati se nijet. Sad ja da pokažem da bi on vidio da bi naučio on dao ljepša namazka. Ne klanja ga inače, tako, ali hoće on krene sa lijepim nijetom i da taj ljep ode odenači. U pogrešnom stranu, u pogrešnom smjeru. Međutim, olakšana... Okolnost jeste ta što je Allah dao ti samo se bori protiv toga, budi svjestan toga, Allah ti to nije će uzeti za I ne treba čovjek poslije da se obtereti svaki put, ne treba da odem u drugu krajnost pa da ima šube, joj, pa šta ga uradi, pa da mi propade mi ovo djel, gotovo. Nije ti, inša Allah propalo. Već ima i lijepo mišljenje Allahu. Ako si se sjetio i tu stvar odbacio, inša Allah, čim te je Allah nadahnuo da se sjeti što je stvari, Allah ti hoće kajr i Allah ti je to prostio. Bi'aunilahi ta'ala, bi'aunil Zatim dalje šeikh na vodi kaže men mata vo huwe yed'u min duni Allahi nidden dekhalen nara ta žonaj kopr a pored Allah Subhanahu wa ta'ala doziva nidda doziva nidda dakle doziva uh, doziva nekog čini nekog Allah Subhanahu wa ta ta'ala si čini nidd je od drug prijatel, sudrug, rival Bilo da ga doziva sa Allahom, subhanahu tala, ili da ga doziva samostalno. Ovdje onaj, poslanik sallallahu alaihi sallam, koristi termin jedu, od dua. Znači, doziva ga, dovi mu. Traži od njega nešto, neku potrebu. A dova je osnova svih ibadeta. Kako kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, u hadisu koji bileže, bileže ashabu sunen, od Nu'mana ibn Bešira, a du'a hu al ibadet. Dova, to je ibadet. To je srž ibadet. I sve što čovjek radi o dobrih djela, to je u stvari dova. Namaz je jedno od značenja namaza, a salaah znači dova. Sve što radiš dobro i djelaš, ima dua ul-mes'ele, u dua ul-ibade imamo dovu mes'ele, znači klasična dova, pitanja, traženja, molbe, zahtjeva od Allah subhanahu wa ta'ala, želje. Imamo dovu ibadeta, jer ti namaz klanjaš to da bi ti se Allah smilovo, zakja daješ da bi ti se obavljaš da bi ti To je dovu ibadeta. Znači, saki ibadat je u stvari jedna vrsta dove, direktna ili indirektna. <coughs> pa kaže salli, men mate poslanik sallallahu sallamu, onaj ko preseli, i ovo je došlo, šartije. Ovo je men, šartije, uslovno. Ko preseli. Znači, uslovno. وهو يدعو من دون الله يعني مراته دمسهسي ادوزي على drugog traži o drugog dovi drugom ima Allah fantana da khalal naru uči čuva htmen htmen znači sigurno ne padaće biti pa neće biti ne možeš da činiš Allahu subhanahu wa ta'ala širk znači to to Allah subhanahu sallallahu alaihi wa sallam najboljenjen biću, najčasnijen biću, najboljen biću kada uħi ilajke, objavljeno je tebi wa ila alledhinem min qablike i u nima koji su bili prije tebe. govorimo o kome, kome objavljeno prije drugim vjerovesnicima i poslanicima la in ashrakta, la jahbatanna amaluke wa la takunanna min al khasirin ako širk počiniš, kažemo Allah s.w. biće ti ponište na svat djela wa la takunanna min al khasirin i bićeš od uniku i sugupitnici Džaba što je neko poslanik, džaba što je, na, znači hoće Allah subhanahu wa ta taala da ukaže na važnost, znači niko nije sačuvano toga, to je u Allahovim fantar rukama. I Allahu subhanahu wa ta taala se vraćamo. Njemu ibadet upućujemo. Šta kaže dalje? Belillaha fa'bud wakun minash shakirin. Već Allahu ibadet čini i budi do onih koji su mu koji su mu zahvalni. Allahu azim, Allahu ekber. Nači Allah subhanahu wa ta'ala tajkujeveli čanstveni koji najveći njegova stvorenja su u potrebi za njim kako da dozivaju drugog mimo Allaha, kako da traže pomoć od drugih mimo Allaha, kako da traže posredništvo između njih i Allaha subhanahu a onim dželle ula nudi rešenja. dozivaj da ga dozivaju. Lokale rabbukum ud'unni yastajib lakum. Kaže gospodara dozivajte me ja ću vam se odazvat. Dozivajte me, dozivajte me, ja ću vam se odazvati. глава субхана дале шейх наводи каже али муслимин ан джабир анна расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала ман лака Аллаха ла йушрику бихи шай'а дахлал джанна каже ако сретне Аллаха а не чиниму ширк учиће у джаннет ако сретне сретне Аллаха а чиниму ширк учиће у ватру учиће у ватру је ово посланик Nema spasa za onoga. Nema spasa, znači za onoga ko? Ko čini ove stvari? Zbog toga je postanio Sallam Selem se je podučio do vama. Što kaže? Allahume inni je uudhu bike min en, ušri, bike, en ušrike bike še i en a'lemuhu wa stagfiru kemima Kaže, gospodaru moj, od tebe utočište traži. Da ti čirk činim, od toga znači da budem od onih koji činiješ širk, a ja to znam ja to poznajem. Wa stagfiru kem tebe oprost tražim, Za ono što ne znam. Se desi nešto, min sebh ili san, da te pretekne jezik, da bude brži od od, od od mozga. Da čovjek ne zna da je neka stvar mali ševjek, da se zakunje u nekog drugog mimo Allah, ko će nam doći, bin ilaha i ta'ala. Znači mora čovjek da se, poduči, da se poduči u ovim stvarima, da zna ove stvari. Ne bili se sačuvao i ne bili sačuvao svoj svoj teuhid i svoju vjeru. Jer bez teuhida nema vjere, ona je osnova, ona je glavnica. Zatim šejh navodi fajde. Kaže prva fajda i prva mesela jeste el hauf mina Da se čovjek mora bojati shirka. Druga mesela i druga fajda jest en rija mina da je pretvaranje od shirka. Zbog čega? Zato što nešto od ibadeta radi radi drugog mimo Allaha subhanahu ta wa taala. Wa annahu min shirkh al asghar. Ida poslanik sallallahu alejhi pojasnio da je to od malog shirka. Inna akhwa je yakhafu minhu ala ssalihin. Ida to nešto za što se od čega se poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše bojao za dobre ljude. Jer dobre ljudi puno ibadete i može da im se desi taj problem u ibadetu qurbul jannati wal nar kaže ovde vidimo blizinu između dženeta i ona i džehennema dakle da je mala razlika samo da čovjek jel kiksne i da bude od njih wali'a ud billahu od večnosti od onih koji će biti u džehennemu ili da bude od onih koji će biti na najvećim stepenima Allah subhanahu wa ta'ala mu ostavio ostavio onaj rešenje pa kaže druga faida jeste el jemu baina qurbihima fi hadis wahid vidimo da ih poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje uporedu jedan drugog u jednom hadisu Pa dalje kaže fajda Fa i korist ennehu men, men lakje men lakje hu laju širku bih išaj a onaj ko sretne Allaha načini mu širk uči će u džennet. A onaj koga sretne načini mu širk uči će u vatru, boleu kane min a'bedin nas. Pa makar bi od nevećih pobožnjaka. Makar se to činilo i ono ljudi, I ovo ljude često prevari. I ovo ljude često prevari da dođu i kažu pa kako on a on dobar, on ahlat ima. On ovakav, on pomaže ljude. On on poziva da se poslaniku čini sada se nem čini Pa on kaže pomogao ovoga, on dijeli stipendije, ono namo, ne znam, smije se to, kad se selami znači, iskrivi se do poda, da pokaže tu svoju poniznost, da ovako, da onako, i dođe i kaže, recite šefa, ja rasulallah, astahfirullah, recite, recite, čini posljed, zauzimaj se za nas, Allah oposlenić. Allah suh anata razačuva. A poslanik za šefatku koji mu je potvrđen na sudnjem danu će doći, da traži izun dhe mu Allah da ga Allah subhanahu pusti da čini šefat. shifat Allah subhanahu ta'la reći a Muhammad irfa ra'sek podigni glavu tu shaffi' podigni glavu shaffi' tu shaffi' podigni glavu kaže čini šefat biće ti prinen was el tu'ta i pita i biće ti datu za qi nakon dozvoljot koga da Allah ku lillahi shifatu gjemi'a shifat pripada Allahu to je Allah hovo pravo daje ga kome on hoći ili ga ne daje kome on hoći Zatim kaže, sledeća kaže su al-Khalil, kaže vidimo ovde Khalil. Dakle Ibrahim alejhi salam koliko se bojao shirka. Zatim kaže ovde, jel da je shirk opasan po većinu ljudi. Rabbi innahunn adlallna katiran minan nas. Usor Ibrahim, gospodaru moj, hacioni da zanegiraju ta lažna božanstva da ih odbace, da u njih za a da povjeruju Allahu i da Allahu učini čine čine baad. I onda imamo ovde blagodat za onoga ko se ko se sačuva širka. Sljedeće poglavlje, bračo, bin itana, to je poglavlje, braćo, binilahi ta'ala toje, bab du'a ila shahadetin Poziv poglavlje o pozivu u shahadet la ilaha ila ila. pa islamski učenjaci sljedeće Kaže ovo vidimo nakon poglavlja o blagodati tauhida, nakon poglavlja ostvarivanja tauhida, nakon poglavlja znači onaj da mora čovjek da se boji širka i stemaat ma'alim haqiqati tauhid, pokupili su se ti svi znakovi i elementi važnosti i stvarnosti i suštine tauhida u duši muhida. Ukrcalo se, sleglo se, uklasalo se. Skontali smo šta je tauhid. Šta nam je obaveza gospodaru. Vidimo da je ovo jedini spas Jedini spas je da pozivamo, da radimo po teohidu. Znači mora čovjek nakon toga da poziva onoliko koliko on može i koliko je i to je božanski imperativ. Dakle, od uh, znakova kristalno jasnog teohida da se ko čovjeka ostvario u potpunosti jeste i to da u njega mora da poziva. I zbog toga šta je šehadet, šta je značenje šehadeta? Značenje šehadeta jeste i etikaduhu wa nutkuhu wa <coughs> Samo značenje šehadeta jeste svedočenje. Kome svedočiš? I kako treba da bude, šta je oblik svedočenja? Oblik svedočenja jeste da bude javno, da o tome nekog obavijestiš. A šta znači da o tome nekog obavijestiš? Da onom s kim ta to značenje koje ti imaš, znači irtikad Znači moraš u to da vjeruješ, da budeš ubeđen srcem u taj šehadat, la ilaha illallah Muhammed rasulullah. Onutko da ga izgovoriš, da drugo ko tome obavijestiš i da radiš po tome. I da radiš po tome i to je pravi tahkik šehadeta. Dakle to je pravo ostvarivanje šehadeta. Dakle vidimo da šejh ovdje i onaj vidjećemo inshallah taala kroz ajete i kroz hadis Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam čime čovjek treba da započinje svoju davu i da podučava sebe, svoje najmilije, svoje najbliže i svoje najdalje. Pa vidimo da ovdje šejh navodi ayat iz sure Jusuf kad kaže ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma I reći O Muhammede obraća se s ovome poslaniku sallallahu alaihi wasallam i reci ovo je put moj, ovo je moj menheđ, ovo je moj pravac, ovo je životni motto, ovo je moja parola sa kojom idejam i kojom se vodim. Ed'u ila Allah, Allahu pozivam. Pozivam ka Allahu. Što znači pozivam ka Allahu? Pozivam te Uhidu. Da se samo Allahu božava, da se samo Allahu ibadah čini. Ala basiratim ene wa meni teba'ani ala basira, po basiretu. Šta je basiret, kažu samski učenjaci, basiret je, kaže, znanje, iskrenost i ubjeđenje. Da <coughs> čovjek ono što poziva, da bude ubjeđen to, da bude iskren, da iskreno u to poziva i da bude sa znanjem. Ne možeš da dođeš čovjeku da mu govoriš onikim stvarima, nemaš pojma, tome on poslije zbuni, i tebe, njega, i one oko tebe. Ne ulazi, već dostavio ono koliko možeš je, ono koliko si u mogućnosti. Subhanallahi, Kaže slavljen neka Allah i čist od svake manjkavosti. Wa ma ana minal I doista ja nisam od onih koji širkinje. Opet Allah subhanahu wa ta taala namovo navodi ibret vidite koliko se ajeta ovo ponavlja. Neko može da bude jel, onaj malo da mu postane monotono, da mu dosadi da pa šta je to tolikorzo mi je, šta je širki, to je onaj samo se o tome govori. Vidimo da Allah subhanahu wa ta taala govori će svojim poslanicima alejhi ve sellem mecmain ko je od najlepših njihovih osoba kaže: "oma ana mena min al-musyrikin, wa ma ana min al-musyrikin, wa bio od mušrika. i nije govoreći u suri al o vjernicima, kad ih hvali i kad ih onaj spominje, onaj govori i nisu svome gospodaru širčinili. I nisu, znači glavna miza, glavna prednost muvhida i najveća počast muvhida jeste da su sačuvani od širka. Jeste da su sačuvani od širka. Kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila saliha wa qala innani A ko je kaže, ko je, ima ko da govori lepše I nema ljepšeg govora od onoga ko poziva Allahu, ko poziva tauhidu. I čini dobra djela wa qala innani minal muslimin. Ja sam doista muslimana, odniku se predali Allahu tauhidom, pokornošću. Istislamu lillahi bit-tauhid wa munqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Nasallahu čisto, i jasno prodaju tauhidom, da mu budu pokorni da se odreknu širka i mušrika. Dakle to je put, ovo je put vjerovjesnika Alihimusana m'jem'in. Ko što čim inshallahutaala vidi, i ovo vidimo obraćo da da su ovo najbitnije stvari kojima čovjek treba da započinje svoju poslanju, kojima čovjek treba da započinje svoje projekte, a to je da poziva tauhidu. To je put vjerovjesnika, to je niko, dakle ne onaj dakle mi vidimo ovdje da Šejh rahimehullahu teala u svoje zbog toga va kniga bitna. Znači Šejh ovdje na ova poglavlja prvo spominje u opšteno. Uvodi nas znači da da se podučimo važnosti tauhida, da mora se pozivao tauhid važnosti, da se sačuvamo od širka i onda spominje detalje, detalje tauhida, detalje širka. Znači ide la ilaha illallah wa at-tauhid da'watul tafasil ila lik. Znači spominje Oni koji se pripisuju znanju moraju da rade na ovakav način. Da spomenute o hejt i džmanin uopšteno i onda da dođu sa stvarima koje su mu fasal, koje su detaljne. Da je kačenje, hama ili jedna vrsta širka, da je Fatimino, koja je jedna vrsta širka stvari, sve koje su, pa kod nas, ona je raširene. I vidjet da je to radio i da je to radio Allah oposlanji sa seljeme. Znači mora taj terkiz, mora fokus da nam bude na to. I pogrešna je. Znači, ljudi dođu, kaže, nije se on odgojio, ne zna, se ponaša I onda forsira edep, edep, rakavik, ahlak Forsira dobro, i dobročinstvo prema konši I ovako, i onako, i ovo Stvari koje se ne obezvrađuju Da neko ne skontavlja, i alu bi znači to stvari koje su nam potrebne To je taj međusobni odnos na koji nas Allah SWT podstiče To su te vrline koje nam Allah SWT tjera nas da ih praktikujem I da ih implementiramo u, u svaki segment svog života Ali mora aprile toga da se silegne te uhejti. Ako nemaš te uhejti zbog čega to radiš? Ako ne znaš te uhejti zbog čega to radiš? Šta će da te natera tera? Šta će da ti bude muhafiz? Šta će da ti bude motiv da radiš i da činiš te stvari? Ako nije Allah subhanu ta'la za dovojstvo? Ako nije Allah subhanu ta'la za dovojstvo? Mora svako, malo... I neki kažu, hajde mi ćemo kaže držat ahlak i onda ćemo proturat kaže. Šta ćeš proturat barak Allah fik? Te uhejti se ne protura. To je će se crtah, to znači mora javno njemu da se govori, mora javno da se poziva, mora zbog toga. Znači moraš duđeš nekad i u sukobe i ovako i onako, ali moraš da te uhitu da govoriš. Nema kompromisa, ne može ja ću da ga provlačim da ga protura. To nije nešto što se gura u podsvjest, to mora ti bude u svijesti u podsvjesti i u snu i najavi da znaš da ne smiješ da obožavaš drugog mimo Allah, da ne zna, da znaš da ne smiješ da da činiš nijednu stvar koja vodi ka nečemu što će Allah subhanahu wa taala drugim, avonir Allah. Zatim, ovdje vidimo da šehek navodi hadis poslanika sallallahu alaihi sallam. Edna Rasulala sallallahu alaihi sallam. Kad je poslo Mu'adha u Jemen, pokazao mu je prioritete. Znači moraš da ideš te ljude da pozivaš. Kaže, inneke ti kao men min ehlil kitab. Doći ćeš narodu od sledbenika knjige. Šta znači to? Poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, pripremi Imaju nešto od znanja. I zbog toga šalje Mu'adha ibn Džebela desete godine po hijdži godinu prije nego što će poznani saselnemi otići dobavi onaj oprosni hat. Pišalje Muazib ibn Jubara. To je pozvao Habrul Umma, učenjak ummeta. Pa kaže mu kaže poznani saselnemi, "Feliyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu la ilaha illallah." bude prvo čemu ćeš ih pozvati, šehada da nema božanstva koje je vrijedno obožavanja molova. U predavlju ibn Abbasa kaže, "Feliyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi an Da Allaha učine jednim božanstvom. Da Allaha učine jednim božanstvom. To ratibu ti bude prvo. Šta kaže poznanje sa sene? Fe inhum ataruk fi zalike, pa se u tome pokore. Fe akhbirhum an Allah eftarad alayhim khamsa salawati fi yom wa laylatin, pa kaže aviesti da ih Allah subhanahu wa taala baveza, se pet namaza toku dana i toku noći da ih. Pa se u tome pokore. Fe akhbirhum an pa ikajob da se uzima od bogataša i da se njihovim si ramasima dalje kako je došlo u hadisu posle njih kaže posle Prvo i kaže pozivaš ovo. Ako ti se pokore, onda im pričaj drugo. Ako ti se, ako ovo ne ostvare, šta je fajda? Šta je fajda što da klanja pet namaza? Šta je fajda što da bavi? Ha, šta je fajda ako ako nije spoznao te vohid? Nema fajde. Zato posljednik sam se ne postavlja ovaj šrt, postavlja ovaj uslov. Fa in hum el to'auke fi dhalike fe ehber onda ih obavijesti. Ako ti se pokore u tome, prihvate ovu čistu vjeru, e onda ih obavijesti ima, ima to, ima to, ima to, ima razumiješ. Onda ima namaz, ima ovako, ima vidimo, ovdje namaza. Odmah, ako odmah dolazi nakon teuhida, pa ako su u namazu pokore, onda je obavijesti o drugim propisima. Znači, ovo su najbitnije dvije stvari u našem šerijetu. U našoj veri. Da Allaha obožavamo, iskreno i ispravno, i da namaz obavljamo. I da namaz obavljamo. I ovdje vidimo poslanik, sallahu a.s. da koliko je bio, koliko je težio i koliko je brižio i koliki mu je fokus bio da se teuhid rširio. Ne duđu, kaže, gdje ste to našli, to miše, sa tim te wahidom. Gdje mi je taj termin, te wahid, kaže. Evo ila anju wahidu da Allah učine te wahidu, ila anju wahidu, znači glagol, od infinitiva te wahid, od infinitiva te vahid. Kaže, faljekul evvel, prvo, znači to je prva stvar, u to ih pozoveš, ako se pokore, ilhamdala, ako se ne pokore, nema dalje. To je tačka oko koje, na, na koju moramo da se zadržimo i koju moramo da ostvarimo. Ako nju ne ostvarimo, nema svrhe, nema fajde da idemo dalje Затим наводи далі другий хадис الله посланика саллаллаху алейхи ва саллям на дан Хайбера значи на дан Хайбера каже посланик саллаллаху алейхи ва саллям сахл бин غدا رجلا يحب الله ورسوله да чу сутра заставу човеку الله воли Аллаха и посланика саллах алейхи ва саллям الله отварах Аллах на његовим рукама је Аллах субхана таала што отвори Хайбер је Međutim, Allah s.w.t. je dao poslaniku s.a.v. i ovoj od muđi za Allah s.a.v. da obavijesti, gotovo sutra su pokoreni. Fe baten nas jedu ukune lejle Kaže, pa su asharabi tu noć, cijel noć, kaže, vi nisu spavali, vi se razmišljali, pa sam ja, pa su vi su dovili, oni su dovili. Ko što je došlo, kaže ome radijala ta'l'anhu, nikad nisam ulio da bude mi staknut. Međutim, tu noć, kad je rekao onaj ko voli Allah i poslanika, njega voli Allah i Allah o poslanik, Allah, samo da ovo ja budem kaže pa je došao po sasanih sallallahu alaihi wasallam i kad se probudili rekao gdje je ali ibn ابي طالب pa su rekli ja rasulullah inahu yashtaki problem sa očima pa rekao po sasanih sallallahu alaihi wasallam doveli te pa je došao kaže fa basaqat fi aynayhi pa I dao mu zastavu, i reka mu un fudh ala rislik, hatta tenzile bi sahati. Kreni polaku. Kreni polaku, smireno, čvrsto i jasno. Dok ne dođeš do njihove sahje. Dok ne dođeš do njihovog tog ktok prostora. Šta kaže dali, thumme dhu, mili l-Islam. I onda i islam Prvote ohid. Nepravdu na njeli Allahom, posan njëku sasenim. Zulom, svašta, međutim, Šta je prva stvar? Šta je glavna stvar? Kaže, thumma du' umir l'islam. u islam. islam. A šta je islam ako nije te wahid? Wa akbir hum bima yadžibu alaihi min haq Allah. I kaže, obavijesti ih. Šta je to Allahovo pravo? A šta je Allahovo pravo? Ono čemu smo govorili u hadisu Mu'ad ibn Djebela, ku je usahihajnu. Šta je Allah-hovo pravo kod ljudi? Morat te hadise braće da znaate da ih ne bi Kaže, fao Allahi i tako mi Allahi. I ovdje vidimo još jedan podstrek da se moramo baviti davom i da moramo poziva tu teuhid. Šta kaže? Li en jahdi Allahu bikja rađunen wahiden hajrun min humrin ni' na'am. Kaže da čovjek u puti jednog čovjeka tvojim sebom bolje je od krda crvenih deva. Kaže to je, bilo, to je bio najbolji imetak kod Arapa to vrijeme, najskuplje. Allah zna koliko je to vrijedilo. Ovo još više je vrijedio toga. Međutim, poznanik sallam sallam i Allah nekad neke primjere daju i neke stvari da ljudima približe značenje. Allah, ove nagrade su puno veće nego jel, što će čovjek nešto od, od, od ovo dunja lučkog i metka zna. Dakle, pa zamislite koja je nagrada. I zbog toga ovo poglavlje bitno da čovjek mora da poziva. Mora da poziva jer je obavezan i mora da poziva jer ima ovu nagradu. Jer ako hoće da slijedi poslanika, .a, a naređeno nam je da ga slijedimo i da mu se pokoravamo, nači puno ajata Allah s.a. to naređuje i poslanik s.a.v. za razne stvari, onda mora ovo je prva stvar, ovo je ono što je radio poslanik s.a.v. moramo i mi to da radimo. Što tiče fajda koje šeht spominje, nači spominut ćemo in s.a.v. na brzaka, kaže prva, anna da'wa ila Allah tariqun mani teba'a Rasulallah s.a.v. Kaže, poziv Allahu i poziv Teuhidu, Jo stvari put onik koji slijede poslanik Alahimu se namješt menjek koji slijede poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. At-tanbih ala al, al Kaže, vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem unabih on da Allah subhanahu wa ta'ala nakodoga poslanik sallallahu selleme upozorava da čovjek mora bude iskren u tome da ne poziva sebi. Neka neko dođe sa pričom o tauhidu, sa ovim sa onim i ali poziva sebi. Ja e, samo ja o ovome pričam, niko ne priča o ovome, ovak onako. U stvari pozivaš sebi, ne pozivaš Allaha subhanahu Šta kukaš? Šta nam to spominješ? Šta nas to obriga? Pričaj, razumiješ, dostavi koliko do tebi i završi. Rezultat krajni je kod Allah, subhanu tala, na nasa Allah jale je fil ula učini od iskreni. U ena basira tam je ila ferraid. Znanie je od farzova. Kogod hoće da pozija, mora farzmo je da se poduči. Min delaj l-husni i teohid, kjeno je ten zihen, kažo vidimo u ovom ajetu iz sura Jusuf, ona je od uh, stvari, razumiješ, od teohida, jeste kjeno je ten zihen, Ni me sebe, da moramo Allaha Subhan talala, da smat ramo, da vjeruujemo, da bodem obježi, da je zviše in da je čsto svake vrste manjkavosti. Enilkobeh šrk je onsebetenla. či od odgrozote šrka jest je ta, da je je naj mesbeten lla, da je ustva, da ustvari psu, da je to nigori pssovki Allaha Subhanuala. I onda imamo u fajdu, kaže, iba'adul muslimi anil mušrikin. Vidimo da Allah ko je od najlepših najboljih varlina kad spominje muslimani, kad spominje predvodnike muslimana, kaže, lem jakuminan mušrikin, nisu, nisu bili od mušrika. Onda također od fajda vidimo da je teuhid prvi vajib. Prva, prvi vajib, prva stvar tebi, onome kom ćeš da kao, je teuhid šehadat da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, smanta da Muhammed njegov poslanik, da njega vjerujemo, da njega slušamo i da njega slijedimo. Zatim kaže ennehu lubda ubihhi qabla kulli shay, hatta da se time započinje davava, započinje se islam čovjeka tauhidom, dakle prije svega prije namaza. Kaže mana, značenje juahidullah, znači to je şehadet, da Allaha učini jedinim božanstvom. Onda vidimo da kaže čovjek nekad može biti odsvetbenik, a knjiga da nema ništa, razumije da nema pojma o tim knjigama. Da nema pojma o tim knjigama, zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozorio mu aḏi muḏabela ideš tamo nisu sedmi nikak knjige, mi između tim to je sve iskrivljeno. Imaju nešto, znaju po nešto, da budeš spreman da ćeš sa njima da diskutuješ. Zatim ovdje vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme ljude podučava ala ta'lim bit tadarruj, da ljude podučava da moraju ljude podučavati postupno. Znači da žuri, šta sada im sve propise jer to je već bila 10. godina po hidžri, već 20 godina islama, većina propisa bila završena. E može čovjek odmah mu dođeš da mu pričaš o nekim propisima, znači o sunnetima, o tim stvarima, buduči ka nim ne i osnovnim stvarima. Onda idemo dalje. Al-bidayatu bil aham, fal aham. Da čovjek počne sa stvarima koje su važnije, zatim manje važne. Masarif uz zeka. vidimo onaj jedan od, od kategorija zekaata i poslanik savsjedno spomenuo to hadominagniih wa tu'talifukaraihum zim asnihu bogataša da je s njihovim onaj Siro massima, što znači da može nekad zakada se da ne samo jednu od osam awesome kategorija ne mora da se da ne Kaže kešfu l'alimi a šubheta anil mutaallim. Da mora alim da šubhu odklonio do noga koga podučava. En nehyu an kerai mila Ode, u -u, kaže, o jedan hadis Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže vojake mu karaimen walihim kaže čuvaj se da im ne uzimaš ono što im je najbolje od imeta kada čovjek sad dođe će dozme nekom zekijati dođe i izabere ono što najbolje ima od toga i podijeli ga nemoj da mu uzimaš ono što je najbolje uzmi ono što je srednje nemoj ni ono što ne ni velja nikako da daješ ono ima ono što ni ti nećeš većini mu ne uzimaš najbolje kaže onda kaže fattaki da'wat almazlumi čuvaj se dove onoga kome nepravda učinjena doista između njega i Allaha nema hijaba nema zastora već ta dova biva primljena direkt من الدل التي توحد ما جرى على سيد المسلمين وسادات الاولياء من المشقه والجوع والوباء. ماشي هو دي فيديمو انا اد znakova tauhida kushe ovde bilo na Haiber ude posle da su već ostali i bez hrane, i bilo im je teško i na Hajberu, također kad je bila bitka El Ahzab, onaj, odnosno bitka na Hendeku, kad se svi okupili da je taj dan kad je poslanjim sasem kopao, pa kad je vezao kamen, pa kad je džaber, imljabdillah, zaklo onaj, jednu ovcu, pa kad se desilo što se desilo i kako i na koji način postupio, poslanjim sasem, da znaju mohidi da na ovom svijetu moraju neke stvari da progutaju i moraju neke stvari da se, znači da se osabure onda vidimo da je onaj mu'dizu Allahovog poslanika sallallahu alejhi kad je plunuo oči Ali radijallahu ta'alahu i da je to znakovanje njegovog poslanstva onda ovdje vidimo prednost Ali radijallahu ta'alahu ko odgovorne vasibima onima koji psuju porodicu Allahovog poslanika sallallahu alejhi koji su otišli u drugu krajnost bježeći od šizma koji su također u drugu krajnost odnosno znači koji veličaju previše porodicu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme veći obožavali psuju ashabe neke na njih Allahovo prokletstvo onda ovdje vidimo fadlu sahabe vidimo ovdje Kada onaj čuli ima neki kajr, kako su postupili? Nema da se spava. Nema, čujem, ja ima kajr. Ne verano da sam ja ta nečito, nego visoke ambicije. Možda sam ja taj, Allahu daj ja da budem taj, kov ti voliš, voli ga Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. ja volim Allaha i poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, odmah vidimo da su svi ostali tu noć, budi da dove Allahu s.w.t. Onda imanu kader, ودرجيني. ركو أبوثلانيك صلى الله عليه وسلم سترة مدى حيبر. دخلت الله سمعتنا وطاعة. نرى بقرآه. نرى بقرآه. نرى الله أبوثلانيك صلى الله عليه وسلم في كل هذه الحالة. يتبع على رسله. يذهب على رسله. يجب أن تكون مرحباً. يجب أن تكون مرحباً. يجب أن يكون هذا. ثم يقول دعوة الإسلام قبل القتال. في إسلام أبوثل مع سوكب. Nači mora prvo pozim, mora prvo tevhej da se objasni. Pa ako odbio onda, kako je već propisano. Dua bil hikme, znači da'va bil hikme. Da'va mora da je prati mudrost. Akbir hum bi ma Onda je obavijesti o stvarima koje su im koje su im obavezne. Spoznaj Allah hakka u Islamu. Thewabe nihteda, onda imamo ovdje fajdu, koliko je velika nagrada, da neko bude upočen tvojim sebebom i da čovjek mora da se, da se trudi. Wal halifu, al al futiha, i onda da čovjek alikum us da čovjek mora znači da se trudi ona da al alifutia, da čovjek nekad može da se zakune bez da neko to njega traži da potvrdi određenu stvar i toliko za večeras molim Allaha subhanahu wa taala da primi od vas i od nas i da ovo bude dokaz za nasa, nika, ko proti nas a nikako protiv nas walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad salamun alejkum ورحمه الله تعالى وبركاته